Stavoslovia a 95-a, a fiilor împărăției către a toate ziitorul. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, a toate ziitorule, te iubim și îți mulțumim, fiindcă tu cuvântul rostai în oglinzele vocalelor lungi și la crucea iubirii, ai știut să ne înjugi. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, a toate ziitorule, te iubim și îți mulțumim, fiindcă tu bezi la iadului. În bulgări ai și prin fiul iubit, neamul omenesc l-ai salvat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc! A toate editorile te iubim și îți mulțumim, fiindcă frumosul tău chip ne l-ai dat și cu iubire ferbinte, pașii inimii pe calea luminată ei îndrumat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc! A toate zitorle, te iubim și îți mulțumim, fiindcă steaua sufletului nostru, ai născut și fugi de nea, ai harului, peste noi ai cernut. Aleluia, slavă-ți, Tată, ceresc ca toate editorile, te iubim și îți mulțumim, fiindcă jingășiați ca o floare de crin, ți-am cules și cu degete delicate ca razele lunii, între cei binecuvântați ne ales. Aleluia, slavă-ți, Tată, ceresc ca toate editorile, te iubim și îți mulțumim, fiindcă fântâna de apă vie a Duhului Sfânt, în sufletele noastre ai deschis ca să se adapte din ea cei cu dorul aprins. Aleluia, slavă, ție, Tată Celescă a toate zitorule. te iubim și-ți mulțumim, fiindcă în rugăciunea noastră tămânia ta ai aprins și cu legea iubirii mâna ta ne-ai întins. Aleluia, slavă, ție, Tată Celescă toate zitorule. te iubim și-ți mulțumim, fiindcă din jugul durerii sufletul nostru cu iubire l-ai scos, și a neamului rădăcină, tu la ce ai întors. Aleluia, slavă-ți, Tată, ca toate editorului, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă preoți ai din viac ne-așezat. și rugul iubirii cu drag ți-am cântat. Aleluia, slavă-ți, Tată, ceresc ca toate editorului, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe frunte și mână, semnul tău ne-l-ai scris când în minte și în inimă, numele cel tău, Numele tau, cel nou, ne-l aici.